Takže já udělám krátkou recitaci, protože ještě chceme dělat nějaké uvolňovací cvičení a možná ještě zátračné zvětní Tak budu recitovat jenom včera jste útočiště, tak Kvality trojité útočiště a pak e, metasuta. Hm? Ti, co znají, můžu recitovat se mnou. Všichni jsou usazení. Namo tase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasе. Namo Bhagavato Arahato Sama Sambudhase Namo tase Bhagavato Arahato sama, ta sama Sambudhase Iti Bhagava Arahang Sama Sambundo sarana sampanno Sugato lokavidu anutao purisa damasa arati satta manusanam Budho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko upanayiko Pachat tang veditam bhovini dia supati panno bhagavato savaka sango uchupati pano bhagavato savaka sango nyaypati panno bhagavato savaka sango sami pati pano bhagavato savaka sango yadi Chatari purisa yoga ni attha purisa -e bhagavato saava kassanga, ahu neyo, anjali karaniyo, anuttaram punya lokasa, yevam bundam santhana nam dhamma sangham cittikavo, payamvo chamvitattamvo -so lo Nahesa tí, tí, tí, tí, tím je to suta, suta lásky. Garaní a mátta kusalé ne, yantán, sántán, padám, abisámeče, sako ujujhe, sujujhe, Santus Sakoche subože, apak kichože, salahu kavuti, santindriože, apak nabo kule, su ananugino, samachare Kinchi je njevnu pare, upagatejong, sukinova, chemino, humtu, sabe, satta, jedek čípana bhūta ti tasa va tava va anava se sa dīgha majima rasaka na kathu na dītha va ye vah dīkha ye chedure vasanti avidure bhūta va sambhavesi pavantu sukita Naparo param nikumbete atimany te katanchinam kanchi yaaro na patighasanya anyama nya saduka miccheye mata yataniyam putta majusa putta manurakhe evam pisabbabute sumanasam bhavaye aparimanam metancha kasmin manasam bhavaye aparimanam udangna dua che tiryanche asam badamave ram masapattang charang nisimnova sayanovva yavatasavidatam idva etam satim brahma metam viharam idam mahu vidhincha nupadamasila va dasame na sampannuva kame suruvi neyaghedang nahi jatuka punaře ti ti ete na sace vaje na hotute jájamaṅgalam ete na sace vaje na na santusabu padama ete na sache sabbe proga te. na sabbe roga upas samantute a težná kone požehnání neslidě nakhatta yakabuta nam pāpa ghanvārana tari tassa anubhavena hantu te samupada ve yat dunimita maga mangalaancha yo cha amana po sakunassasanno papa gho adusupinamma kantang buddha anubhavena vinassa mente yat dunimita maga mangalaancha yo cha amana po sakunassasanno papa gho adusupinamma kantang dhamma já dunimit tamavamanga langcha, Yocha, amanapo, sakuna sasandoa, loa, papagahoa, dusupinam makanta, sanga nevina samentu. Tak, <coughs> jelikož dnes a zítra budeme praktikovat dále meta, řekla hmm? dobrotivost, já ja, jsem preložil do slova. Prátelství. A význam je asi tento. Ten, kdo je zběhlý ve svém dobru a kdo si přeje dosáhnout onoho stavu klidu, onen stav klidu není nic jiného než měruvání. Měl by být hm, schopný, tak tato, jelikož obsah buddhistického učení je síla, hm, disciplína, samády, a jak už jsem se zmínil, hlavní části praxe meta hm, lásky je samády, a proto je to největší část. No a nakonec hm, samády, praktikant buddhismu, praktikuje samády za účelem hledu, hm, za účelem porozumění, nejáství hm. A to je, je pak nakonec jenom ta nejmenší část. A teď část disciplíny. Ten, který chce se osvobodit láskou, by měl praktikovat tuto disciplínu. Měl by být schopný. Hm? My chceme dělat, hm? chceme se naučit být dobrý tím, že to zpíváme. sám sobě i druhým, ale nejsme toho schopní. Čili ten, který se chce osvobodit láskou, by měl být ten, který je schopný prospívat sobě i prospívat druhým. Bez toho to nejde. Čili snažit se člověk musí. Hm? Měl by být přímý, bez přímosti, láska jako osvobozující faktor, hm? který nemůže existovat. A Prímost, milé hm? páli, Sakou Džúče, jsou dvakrát je přímost, oni překladají přímý a čestný. Hm? Ovšem doslova to znamená přímý a velmi přímý. Čili přímost ze všech cností, které následují, přímost je ta cnost nejdůležitější aspoň co se týče lásky, hmm? praxe meta, a proto je řečena dvakrát. Přímý, hmm? velmi trýmí, doslova. Hmm? Schopný, tedy trýmí, velmi trýmí. Nestačí být jen trýmí, musí být člověk velmi trýmí, aby byl schopen hmm? se osvobodit láskou. Udíče, súdíče, súvačo, uctivý. Hm? Uctivý doslova, hm? pálí, súvačo, hm? znamená, že mluví dobře k sobě i k druhým. Hm? To je uctivý. Naučit se mluvit dobře k druhým je snažší, ale naučit se mluvit dobře k sobě je obtížná disciplína. Mudu jemný. Mudu hm? znamená jemný, znamená ohledný. Čili ten, kdo praktikuje. Lásku jako osvobozující faktor by měl být ohebný, čím ohebnější, čím moudřejší je láska. Je mný na ty má nedo... nedomýšlivý, nedomýšlivý, doslova pali a natimáni znamená nepišný. Mána je pišnost. Hm? A timána je příliš pyšný. Hm? Ne príliš pyšný. Předtávají jako nedomyšlivý, Spokojený. Hm? Spokojenost tež studenti jogi vědí, je předpoklad. Jógy je spokojenost. Když nepraktikujeme spokojenost, nemůžeme úspět v józe. A láska je jóga. Kterého lze snadno podporovat? Hm? Toto se obzvláště týká nás mnichu. Hm? Aby člověk mohl, dle tradičních představ, aby člověk mohl uspět, plně uspět v meditaci, měl by se stát profesionálem, tedy mníchem. A jako mních, nejkrásnější vlastnost mnícha je, že je snadné ho podporovat, moc nemá příliš velké nároky na ty, které se s nimi S málo povinnostmi, toto je obzvláště důležité v naší době, a se snadným živobytím to jde dohromady. V dnešní moderní člověk běhá jak hadr na holy a prax praxi lásky to... to fakt není jednoduché. Tedy s málo povinnostmi a se snadným živobytím. Se sklidněnými smysly. Slidněné smysly. Sklidněné smysly jsou příznakem praxe disciplíny. To znamená disciplína. Když vidíme pěkný objekt, nelpíme na něm tím, že Věnujeme mysli krásným rysům, který dělají pro nás objekt krásný. A tím, když vidíme objekt, který se nám nelíbí, nevěnujeme se těm rysům, který nás, nás vyvolávají, hněv. A když vidíme objekt, který ne, nám nepřipadá ani krásný, ani odpuzující. Nevěnujeme se od ale zůstáváme se jasnou, bystrou myslí. To neznamená znamená sklidnit mysl. Mysli. Mysl, Mysl. Yes. To je nejdůžitější. to nejdůležitější šesti smyslů, které máme. Rozvážný. Rozvážný mipako znamená doslova. mipako znamená doslova. Že má, je to spojené se schopností, že má schopnost být zručný v tom, co dělá, aby jsme mohli správně milovat ve smyslu přátelství k sobě a k druhým, musíme být zruční v tom, co děláme, hm? což tež není lehké se naučit. Apagabo. Hm? Hm? Apagabo neštíravý. Apagabo doslova znám, znamená nebýt drzí. Hm? Ten do praktici chce prospívat sobě a druhým láskou, nesmí být drzí. Apagabó není tolik neštíravý, drzí. Drzost vyvolává hněv a je spojená s předešlou vlastností, tím, že jsme zruční v tom, co děláme, děláme to správně a děláme to v prospěchu vlastnímu a druhý. Jsme tedy, nejsme drzí, nejsme... Neftíhali. My jsme neftíráli. A překládají neprahnoucí po rodinách. Tak nebo kule su doslova znamená. Kulesu a ananugi do didha znamená ne nelpět na rodině neprahnoucí na rodinách, to není moc nejlepší překlad. Nelpět na rodině. To neznamená, že ten, kdo chce láskou prospívat sám sobě i druhým, že ne, ne, se nevěnuje rodině, věnuje se rodině, ale tak, aby, jí, aby to pro něj nebyl okov aby to pro ně nebylo pouto. Ale tak, aby byl v rodině pospěšný sám sobě, i druhý bez vypění. Tak toto je čas praxe lásky jako disciplína. Hm? Teď přichází část praxe lásky jako samády, A to se budeme učit dneska. Ještě poslední část tý Lásky, praxe lásky jako disciplíny je. První část praxe lásky jako disciplíny je pozitivní a teď je negativní. Hm? Neměl by se dopustit ani maličkosti, kterou by mu druzí moudří, hm? to je důležité, moudří lidé mohli vytýkat. To, co člověk dělá, ať to dělá, ať se stane buddha samým, vždycky se najdou lidi, kteří ho budou kritizovat a kteří se mu budou posmívat. Ale názory hloupých lidí by neměl brát příliš vážně. To neznamená, že by je měl ignorovat, ale ty názory, které jsou směroda tmé, hm? Obzvlášť důležité v naší společnosti jsou názory moudrých, ne názory hloupých. Ty jsou směrodatné a s těmi by se měl člověk řídit. Hmm? Neměl by se dopustit ani maličkosti, kterou by mu druzí moudří lidé mohli vytýkat. Hmm? Ne hlupáci, ale moudří lidé. Nechť jsou... Šťastné a bezpečné všechny bytosti než žijí v pohodě. Tady začíná praxe lásky jako samády. Tedy samády ve smyslu sjednocení mysli na příhodném objektu. spojené s rovnoměrností mysli. Tedy opravdovou láskou hm? člověk se sjednotí se svým objektem. Objekt lásky jsou všechny bytosti, tedy čisté lásky. Bez rozdílu a to sjednocení mysli, prohloubení mysli je spojené s rovnoměrností mysli. Proto, jak už jsem se změnil, praxe lásky je praxe moudrosti a moudrost buddhismu má dva aspekty. Aspekt utišení a aspekt hledu. tedy jak praktikovat prohloubení mysli, sjednocení mysli a rovnoměrnost mysli pomocí lásky. Jakékoliv živé bytosti existují bez rozdílu, ať slabé či silné bytosti, dlouhé nebo mohutné, střední, krátké, drobné a tlusté. Bytosti, patřené nebo nespatřené bytosti, které vidíme a které nemůžeme vidět. Těch bytostí, které nevidíme, je nepoměrně víc než těch bytostí, které vidíme. Ti, který praktikují jogu, buddhismu seriózny, pomalu, pomalu zbavují dimenzii omezeného vidění a vidí čím dál, tím víc, ve smyslu bytostí. Náš svět člověka, který nepraktikuje, je velice chudý, protože vidí jen viditelné bytosti a není napojen na neviditelné bytosti. To neviditelné bytosti těch je daleko víc než viditelných bytostí. Já si pamatuju, když jsem byl v Bodh Gáje, kdysi, jako, když jsem začínal se zajímat o bodhismu, šel jsem na kurz meditace v Bodgai. To bylo někdy na konci 70. let a přijel známý měníš z Burmy, který měl pověst, že Arahat. A opravdu vypadal zářící bytost. A tak byla s ním diskuze potom v burmskému chrámu a někdo se ho zeptal. Jestli existují božské bytosti, jestli nějak viděl nějaký tévy. Hm? On se ten... Tumporosayadu, ten Aráh, se strašně divil, jak se může ptát někdo takovou otázku. No, to pak nevidí, že toto místo je plné... Mh, ...plné božských bytostí. A byl strašně překvapen, že to ten dotyčný nevidí. Hm? Tak... Božské bytosti, neviditelné božské bytosti, je jich daleko víc než bytosti, které člověk vidí, a nejenom božských bytostí, i nebožských bytostí, čili dňábelských bytostí a tak dále. Čili bytosti spatřené a nespatřené, neviditelné. Bytosti, které žijí v dálce, či nedaleko, tvorové narození, nebo kteří se mají narodit, nech všechny bytosti žijí ve štěstí. Hm? To je, co budeme praktikovat dneska. Sjednocení mysli. Lásku a rovnoměrnost mysli za rozdělování v nerozdělování. My víme, že bytosti jsou takové a takové, dlouhé, krátké, hezké, nehezké, ženy, muži, ale tyto, toto rozdělování není objektem tout. To znamená omezené mysli, nesjednocené mysli. Nechť jeden druhého nepodvádí, nepodceňuje. jak už jsem se zmínil včera, Tím, že se věnujeme obě lásce, vlastně sobě vykoreníme hněv. Hněv je opak lásky. A hněv právě vzniká tím, že se myslí věnujeme Těm bytostem, které podcenujeme, kterých si nevážíme, které považujeme za méně hodnotné, tím vzniká hněv. Nechť jeden druhého nepodvádí, nepodceňuje kohokoliv, kdekoliv. Hm? S jednocení myslí, samá V hněvu nebo ze zlé vůle nechci navzájem strast nepřejít. Hm? To je krásný překlad. A teď přichází známý obraz, jak asi vypadá čistá láska. Hm? Jako matka vlastního syna vlastním životem jedináčka by ochraňovala právě tak ke všem bytostem nechť rozvíjí všeobjímající, Myšlenky. Všeobjímající myšlenky to znamená nic jiného než všeobjímající meta, hmm? lásku. Tam je jako myšlenky nevím proč, ale všeobjímající meta, přátelství. Hmm? Čili opravdová i opravdová láska matky ke svému dítěti, což je symbol nej. Hlubší symbol lásky je prátelství. Tím schopností přátelství ke svému dítěti matka vlastně produkuje tu to, to nejčistší lásku, což není jednoduché, za stejnou lásku stejná láska je ta nejčistší láska, jestli se stane objektem ne jen vlastní dítě, ale všechny bytosti. To je ta buddhistická láska. Neboli náboženská láska. Ne ve smyslu náboženská, ve smyslu že je vázaná na Boha. Chytelé, ale že patří do božského stavu, božského stavu mysle. Necht jeho myšlenky dobrotivosti rozvíjí k celému světu. Bez omezení hm? samády. Přednocení mysli, rovnoměrnost mysli. Hm? Koncentrace, vzhled. Nahoru, dolů a napříč. Bez překážek, bez nenávisti, bez nepřátelství. Ať v budistické aby jsme uspěli v józe, hm? to je stejný princip v patanžáli józe, stejný princip buddhistické joze. Jediná možnost uspět v józe je kontinuální praxe. A kontinuální praxe znamená praxe ve všech čtyřech pozicích těla. Ať stojí, jak čtyři pozice těla, ať stojí, jde či leží, či sedí. Hm? Tedy všechno, co s tělem děláme, je ve smyslu buď ležení, chození, sezení, či eh, eh, stání. Dokud nespí, a ten, kdo tak praktikuje, potřebuje pak méně spánku, nech zůstává stále v děli. Nechť rozvíjí toto zaměření, božský pobyt mu říkají. Hm? Toto zaměření, sjednocení mysli a rovnoměrnost mysli v lásce, pomocí lásky, je Božský pobyt na světě. Ten, kdo ho praktikuje, ačkoliv je člověk, jeho tělo je lidské, jeho mysl se stává božskou. A teď přicházíme k poslední části, jak už jsem se zmínil, tento bezrcholení koncentrace. Prodlevání v koncentraci je prodlevání v božské mysli. A toto prodlevání v božské mysli z hlediska budistické meditace povede k plnému osvobození pobývání v božské mysli, ještě není plné probuzení. Plné probuzení je jen, když toto pobývání v božské mysli je spojené s hledem. Tedy nakonec jen krátce část hledu. Nepříjma je falešný názor. Co znamená falešný názor? Falešný názor znamená, existuje já. Existuje ty, existuje muž, existuje žena, existuje ve smyslu sám o sobě, existuje. A muž, žena, člověk, duše, Bůh a tak dále je něco stálého, co se nemění, To je falešní názor. Netrýmá je falešný názor. Mravný. Hm? Ten, kdo netrýmá falešný názor. Jestliže netrýmá falešný názor a není mravný, hm? tak toto je též falešný názor. Protože jen v praxi mravnosti. Člověk může dosáhnout po hlubšího poznání nejástry. Ten, kdo nepraktikuje mravnost, nemůže poznat nejástry. A toto je obzvlášť důležité v naší době, kdy mnoho, mnoho lidí se snaží učit o nejástry, ale nejástry se stává falešným názorem, jestliže nepraktikují vravnost. Vybavený v hledem, to znamená nejaství, prázdnota, překonává připoutání k smyslným požitkům. Čím hlubší duchovní poznání člověka, tím méně ty na aspondy měl, na smyslových. To neznamená, že nepotřebuje jíst, nepotřebuje strechu nad hlavou, nepotřebuje auto, aby se zhýbal, ale nelpí na těchto věc. Bez pochyby již nikdy k novému početí nedojde ten, kdo pomocí lásky praktikuje koncentraci a potom vhled. Vhled ve smyslu nejáství všech fenoménů na světě, prázdnosti všech fenoménu na světě, ve smyslu vše, co na světě možné poznat, nemá žádného pevného jádra. Toto poznání pak bezpochybně, pochyby vede k tomu, že člověk dosahuje nejáství, nejenom poznáme nejástry, ale dosahuje ho. Když dosáhneme jáství, pak není možné, že dojde k novému Do On sám se stane nejástry. Tak toto je to, co budeme Praktikovat dnes a zítra, hm? kolik jsou raňajíky? Mhm. O Je tady, je tady nějaký místo, kde bychom mohli trochu dělat cvičení, protože máme ještě tak 40 minut, hm? 45 minut, tak mhm. můžeme udělat pár cvičení a po snídaní pak si sedneme. Toto hm? mhm. je. Je tady nějaký, nějaký, tady se asi nevidíme? Jo, je? A jaký hudstvíčení? Tak bychom mohli udělat nějaký, aby jsme se cítili dobře třeba pozdrav slunce. Hm? A pak nějaký ty základní, trochu dynamický asán hm? Jo? Myslím dobrý. Na... Protažení. Protože, jak už jsem říkal, praxe meta je spojená s uvolněním. Uvolnění je spojené s dobrým protažením. Pokud člověk není dobře protažený, je nedobře se uvolněný, tak se to dobře protáhne. A pak se dobře uvolníme láskou. Dobrý program pro dnešek. <tip> no, to je lepší. Tak vám si no. tak, tak já dneska vymářte se nevážím. Nějakou dekou nebo nějakým haderek. Ono už dělá asi mokrá tráva. Mokrá tráva ne? No. no. Tak to musí vám. Dobre. To vlastně nemá každý, takže máš případ, to nemá, tak já vám nedostanu ty čísla na dekle, na dekle, na dekle, na Já na to by mohlo je to je A je to je Konec. <coughs>